Ти один з небагатьох, хто має необхідний досвід для такої авантюри. Помста зовсім не обов'язково має бути жорстокою чи протизаконною. Вона має бути стьобною, яскравою і болючою, але не як удар, а як ляпас. Подумай, старий, зважуся, конкурс починається вже завтра, і триватиме до четвертого квітня. Я лише сподіваюся, що в березні побачу вхідних лист від тебе. То як? Я гучно плямкнув, побовтав пальцем у прохолодному чаї, виловлюючи скипку лимона, і зітхнув. Окей. Тобто мені це м -м, цікаво. Я напишу, все обміркую, і обов'язково тобі напишу. Супер. Розмова добігла кінця, Сергій гукнув офіціантку і попросив викликати таксі. За кілька хвилин авто чекало біля кав'ярні. Натягнувши свої хутерні скафандри, ми вийшли у відкритий космос, залитий світлом вуличних ліхтарів. Стали коло машини. «Ти хоч уявляєш, настільки дорого обійдеться сам переліт», – зауважив я. «Це ж Нова Зеландія». Прикинув у голові маршрут. Мінімум дві пересадки. Скільки? Збійся дорого, чувак. Тисячі дві американських грошей. Враховуючи, що купувати білети доведеться перед самим вилітом, можливо, дорожче. Плювати воно того варте. Хе-хе, це точно. Тебе підвести? Сігарій залізу машину. Дякую, не треба, я тут поряд живу. Тоді все бувай. Сергій простягнув руку. Будь крепкий, і тобі не пхикати. Я потиснув правицю і відступив на тротуар. Чекаю листа, кинув через плече притула, коли авто відчалювало від бровки. Витягнувши руку, я підняв догори великий палець. Все буде гаразд, чувак, хоча не знаю, кого більше заспокоював у той момент – сірого чи сам себе. Тупцюючи додому... Я не звертав уваги на мороз. Мордяка німіла, шапка обростала льодяною бронею, та мені було не до того. Думав про те, що доля осідлала мене. Знову не я її, а вона мене. Думав, як зрадіють мої батьки, коли розповім про задуману акцію. Більшість думок крутилися навколо пропозиції сірого. Я усвідомлював, Наскільки серйозною є новозеландська авантюра. По дорозі намагався вигнітити себе хоч які-небудь причини для відмови, знайти щось, аби обґрунтувати категоричне «ні», а проте з кожним кроком, я тільки більше переконувався, що в моєму організмі немає протиотрути спроможної витіснити з голови слова притули. Було очевидно, що лягатиму і прокидатимуся під їх акомпанемент. І не зможу нічого з цим удіяти. Я чомусь не сумнівався, що виграю конкурс. У той же час розумів, що помста новозеландцям може скінчитися чимось не дуже приємним, міжнародним скандалом чи навіть моїм ув'язненням. Поміж тим я знав, я вже тоді знав, що не пробачу собі, якщо відмовлю. Ще годину тому я був залізно впевнений, що не попруся нікуди до кінця року. А тепер сподівання провести наступні кілька місяців у мирі і спокої гаснули швидше, ніж багаття під тропічним дощем. От бляха, міркую, з мене ж ще навіть засмага не облізла. Підвів голову, крижане повітря, мов вампір, Вризлося в горлянку, розвернувся. Мені потрібен був знак. Будь-що, що переконало б мене у правильності обраного шляху. Я не забобонний, але раптово схотів знати, Що вселенський розум, чи що там над нами на горі, На моєму боці, праворуч пирхаючи парою і димом, з вихлопних труп ледь вирушиться два потоки машин. Уздовж дороги палакотіли неоном рекламні бокси. Люди збігалися до метро Лук'янівська, поспішаючи додому. Нічого незвичайного. На перехресті вулиць Коперника і Артема є підземний перехід. Підходячи до нього, надумав порахувати сходинки. Якщо кількість виявиться парною, так собі Петрові, значить, Погоджуюсь за тиждень-два, відсилаю притолі план дій, і хай буде, як буде. Якщо ж не парною, тоді буду ще. Кінотеатр «Київська Русь» залишився за спиною. Пащека переходу розкрилася переді мною. Задерши підборіддя, щоб усе було по-чесному, я став рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. На зустріч підіймались кілька чоловік. Шість, сім, вісім, дев'ять. Вулиця помалу зникала з поля зору. Десять, одинадцять. Ось уже видно відблизьки світла з кіосків, у яких торгують квітами та канцелярським барахлом. Дванадцять, трина... тринадцяту сходинку я не дорахував, ступив на лід. Права нога ковзнула вперед. Щоб утримати рівновагу, я розчепірев руки в боки, як леоді Капріво на Титаніку, і різко подав тулуб вперед. Я б устояв на ногах, або принаймні приземлився недалеко від місця пригоди, якби не сходинка номер 14. Ця зараза також виявилася під кригою. Відтак я зробив гран-батман лівою ногою, із криком «Гіптіт!» ластівкою пролетів решту спуску в перехід. Швидкість і конфігурація польоту, як ви розумієте, унеможливлювала підрахунок останніх сходів. Примітка. Батман у класичному балеті різке підняття прямої ноги вгору.